Aquest dimecres hem celebrat el Dia Internacional del Treball. Ves per on el personatge que ens porta avui la Carmina Coromines eh, ens fa tenir encara més present la diada. És Francesc Lairet. Bona tarda. Francesc Lairet fou un gran defensor del moviment obrer. Afectat de poliomielitis, es va veure obligat a utilitzar crosses durant tota la seva vida. Va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona i un dels promotors del pressupost de cultura que dotava a la ciutat d'escoles municipals en les que l'ensenyament s'impartiria en català. També fou un dels impulsors del Partit Republicà Català. El 1919 va ser elegit diputat al Congrés dels Diputats per la ciutat de Sabadell. El 30 de novembre de 1920, el llavors governador civil de Barcelona, Martín Netanido, va realitzar una masiva detenció de militants del sindicat CNT, entre els quals es trobava Lluís Companys, amb la intenció de deportar-los al penal de la Mola de Mahó, aquell mateix dia, en el moment en què l'Airet abandonava el seu domicili per interessar-se pels detinguts, va ser assaltat per un jove d'uns 20 anys, conegut com Mirete, que li va disparar set vegades. Dos dies després, es va organitzar una vaga en protesta per la mort de Francesc Bairet i el seu funeral es va convertir en un acte polític. Els assassins de l'Airet mai no van ser detinguts. Moltíssimes gràcies, Carmina, per fer-nos presents tants i tants personatges de la història que, tot i la seva discapacitat, van deixar empremta pel seu potencial i la seva lluita. Ara, convidats i continguts del programa. Avui us presentem una nova secció, Catalunya sense barreres. Com ens perceben les persones sense discapacitat? Bé, de tant en tant, eh, tenim la intenció de fer entrevistes eh, d'aquesta mena per conèixer l'opinió de personatges com ara la periodista Eulàlia Tort. Ella creu en una Catalunya sense barreres i, sobretot, en una solidaritat sense fronteres. Eh, potser per això deixa la còmoda vida al món occidental, agafa una maleta i se'n va... A on? A Guatemala. A fer docència acadèmica i també obra social. On I a l'espai de FEDER, destinat a divulgar les malalties minoritàries, avui us presentem l'atàxia de Friedrich, una malaltia degenerativa que porta el nom del neuròleg alemany que la va descobrir el 1863. Amb nosaltres, Isaac Amela, afectat d'una atàxia de Friedrich i president de l'Associació Catalana de Tàxies. També Maite Bartolí, mare de dos nens afectats i tresolera de l'entitat. I en temps de tertúlia, eh, doncs eh, mira, intentarem compartir aquest temps eh, amb la gent gran que per cert encara no han arribat a l'estudi. Jo ja estic patint molt, esperem que no facin tard perquè mig programa <sum> se'm tomba. El nostre tema de debat eh, girarà al voltant de les barreres actuals que troben les persones grans per integrar-se als temps actuals. Tot ha canviat molt i molt i molt ràpid, a més a més... Quines dificultats d'adaptació? Els temps moderns troben Pedro Curado, que és sec, Carme Reichs, amb Manel Parcerissa, persona sorda, Maria Godoy i Auri Garcia. el programa al costat de Toni Huguet al control de so de Montse López. Tens el mòbil, la mà, Montse. Bona sí, tarda. Sí, home, i com és una nova tecnologia i estan, sí. estan molt ben acostumats, la, la nostra gent gran suposo que, que l'agafaran al telèfon. Me'ls intentes I localitzar. I trobarem, trobarem, els trobarem, Tu tranquil·la, Estim tu tranquil·la. Victosa, eh? Tu tranquil·la que ara m'hi poso. Vinga, doncs pausa musicalment. Tu fas la trucadeta i entrevistem la Loalia We're moving down to Babylon and not here, no one. No pope, no cop, no politician. We're moving down to Babylon and we're coming from Zion. Yes, yes, we're liant. Si busques un programa especial, potser necessites trobar Catalunya sense barreres. Bé, doncs ens posem en marxa al costat de l'Eulàlia Tort. Ella és periodista i, darrerament, s'ha fet molt coneguda per la publicació del volum Converses amb Teresa Forcades, publicat per Edicions 10-2012. que tal, Maria? Bona tarda. Bona, Bona tarda, tardana. benvinguda. Gràcies. Però has fet moltes més coses, a part del llarg de la teva vida a més a més d'escriure converses amb Teresa Forcades. Oi uh -huh. que sí? Uh -huh. I ara, bueno, com deies bé abans, comença el projecte més important i la decisió més complicada que he pres fins ara, que és deixar-ho tot i marxar cap a Guatemala. Sense cap tipus de suport econòmic més enllà dels teus propis estalvis. Uh -huh. Uh -huh. Així és. Com és la cosa? Doncs mira, jo fa, fa un temps, uh, com un procés personal, tenia la idea de, de marxar a viure un país en vies de desenvolupament, no? Evidentment, aquí, aquí a Barcelona, aquí a Catalunya, es pot ser molt solidari, hi ha moltes opcions, molts projectes en els que, en el que ens podem sumar. Jo havia fet experiències d'estiu, no?, d'anar a països amb vies de desenvolupament, conec Marroc, he fet Índia, uh, aquí a Barcelona he treballat amb temes de gent sense sostre però sempre eren experiències puntuals. No? Jo, en el meu dia a dia, treballava de periodista, tenia la meva activitat i, en el meu temps lliure, el podia dedicar a projectes solidaris. Però, a mesura que van passant els anys, te n'adones que, que no n'hi ha prou, no? que no és només una qüestió de temps lliure, sinó que aquesta necessitat es va fent gran, gran, gran i te n'adones que cal reinvertir-ho. No? Dedicar la majoria del teu temps a aquests projectes solidaris per dedicar el temps lliure a altres opcions. No? Però el projecte de Marxar Guatemala respon a això, a tan el interior, aquest en el essencial meu, de reinvertir l'ordre de los factores, no? per entendre'ns sí. que l'ús central sigui el tema social i de desenvolupament, i el temps llibre pues, ja, ja veurem a què l'inverteixo. No? I, de fet, hi ha... Uh... Bé, dos parts del nostre col·lectiu a Guatemala que t'han conquistat el cor. Primer, uh -huh. un grup de nens secs que uh -huh. canten a Guatemala. Uh -huh. Tu vols conèixer bé aquesta experiència i, i veure com la pots impulsar. I després, un nen amb, amb una greu discapacitat física que gairebé estava tot el dia tombat. Sí, um, vaig estar aquest agost a Guatemala. Um, va ser un viatge llarg, um, sol, amb motxilla, un mes. Però vaig estar 15 dies implicada en una ONG. Aleshores, l'ONG, és el que et comentava abans, fora de micro, que els periodistes molts cops, quan amb temes de desenvolupament, són aparentment inútils, no? Perquè tot el que té veure amb solidaritat és per donar classes, però jo no sóc mestra, i si ets infermera i metgessa, genial, per tu tens molta feina. Però els periodistes, on te'ls col·loquem? Què en fem, no? Però aquesta ONG em van col·locar molt bé. Hi havia un noi, el Juan, que no té diagnòstic, per tant no sé quina malaltia tenia, és un adolescent de 15 anys, però el problema que tenia és que la seva columna vertebral no tenia força. Això vol dir que estava permanentment estirat al llit i quan estava sentat, el seu tronc quedava situat entre les cames. No, no podia posar-se dret, per entendre'ns. Aleshores la meva feina era passar una estona amb ell cada dia. Una feina, evidentment, gratíssima, perquè parlar uh, és un gust, no? La connexió d'aquest noi amb el món era a través de la ràdio. Um, els seus pares gairebé analfabets, era molt complicat uh, comunicar-se. A Guatemala es parla en 23 llengües, 22 es maies. I el castellà, la gent jove sí que el parla tot arreu, però la gent gran, tradicional, maïa, del castellà és molt molt rupestre, per entendre'ns. No? Però el Juan, aquest noi de 15 anys, extraordinari. Jo li vaig proposar, escolta, si vols t'ensenyo anglès. I ell va agafar la proposta, bueno, al vuelo, i era fascinant com somreia lo content que estava amb les ganes amb les que entomava l'aprenentatge d'una llengua nova, que evidentment Uh, probablement mai no farà servir perquè la seva vida queda reduïda a les quatre parets de casa seva, però li ensenyaves els números de l'1 al 100 i el dia següent se'ls sabia, no? I te demanava del 100 al 1.000. Li ensenyaves els colors i el dia següent, evidentment, se'ls sabia de memòria, no? Vull dir, una, tota una descoberta de, de, de superació, de ganes de viure, i ganes de viure, tota una lliçó. I, i viure sense recursos, perquè les persones amb discapacitat a Guatemala... No, no, no, sí, sí, bueno, ja dic, la situació no noi és estar al llit, um, sota la cura dels seus pares, uh, però sense cap tipus de... Bueno, no té diagnòstic. És a dir, vam intentar parlar amb els pares, jo sé que des d'aquesta de un exemple que jo vaig anar, se'ls ha intentat uh, recolzar per anar a l'hospital i que tinguessin algun tipus de recolzament, però no hi ha manera. Clar, un dels problemes de Guatemala, evidentment, la pobresa, també és l'analfabetisme. I allà he descobert que l'analfabetisme és més que no saber llegir o escriure l'analfabetisme, també en aquest sentit de, de, de saber com viure. És a dir, aquests pares, uh, per ells era molt complicat l'exercici d'anar a un hospital, uh, parlar amb un metge i aconseguir un diagnòstic. Uh, analfabetisme en aquest sentit de, de manca de recursos, de sí. manca de, no? Sí, sí. no recursos econòmics, sinó de, de, de viure, de, de gestionar-se en un món complex. No? L'exprimència acaba de començar. Jo no sé, eh, ja si podries tu dir-me què és per tu anar a Catalunya sense barreres, amb, amb el que has a Guatemala. Doncs mira, jo, um, i una mica també pel procés personal en el que visc, parlaria d'una Catalunya sense barreres i d'un món sense barreres en tant en quant les persones tenim la capacitat d'anar fons, de fer un camí d'introspecció personal profund, i a partir d'aquí entomar el repte de viure, no? I a partir d'aquí ser conseqüents i coherents amb, amb el nostre anel profund. Jo crec que si aconseguim eh, fer aquest peregrinatge en el desert de la nostra interioritat i a partir d'aquí néixer de nou, podrem néixer una vida més autèntica, no? cadascú, cap a la direcció que, que vulguin prendre. A mi m'ha portat cap a Guatemala, eh, potser a tu t'ha portat als mitjans de comunicació, cadascú el seu, no? però si duem a terme accions des de l'essència, des de l'autenticitat, de, de eh, crec que això és eliminar totes les barreres. Què saps de les persones amb discapacitat? Doncs mira, Anna, jo, jo el que sé com qualsevol ciutadà més o menys sensible és que gent um, amb discapacitat. Um, imagino que per la seva història han hagut de viure moments molt complicats. Imagino que alguns se'n surten, d'altres no. Però també imagino, ara que et parlava de, de recerca profunda d'un mateix, no? com a font de nova vida, també imagino la discapacitat d'aquesta manera, com una oportunitat extraordinària per repensar-se per buscar-se i per començar de nou. No sé si tothom és capaç de dur-ho a terme, suposo que és una molt complex, sí. però crec que, que pot ser una, una oportunitat de creixement molt profunda. Que li diguin al Juan. Que li diguin al Juan, <laughs> que, li diguin al Juan que em dóna llicions a mi. Sí, sí. Mm -hmm. I què ens manca, ens manca a nosaltres? Les persones amb discapacitat aquí a Catalunya, al món occidental, per portar una vida normalitzada. Perquè doncs, per tu el concepte de vida normalitzada... Doncs jo, clar, jo, a, mi em, com a mi se'm fa difícil posar-me en la pell de la persona discapacitada perquè com que no sóc, segurament seria un exercici de frivolitat. No? El que sí que puc és parlar per mi i per les persones no discapacitades. I jo reconec que sovint crec que ens falta la sensibilitat i l'empatia no? de posar-se en el lloc de l'altre i procurar entendre i captar quines són les prioritats, quines són les mancances i treballar per resoldre-les, no? Uh -huh. I més en aquest context de, de crisi de, i de davallada, no?, en el que estem vi, visquin, vivint, de l'estat del benestar i moltes coses. Se'ns fa fàcil retallar en certs àmbits a costa de que els últims dels últims paguin amb aquestes conseqüències, no?, i malauradament imagino que els discapacitats estan entre aquest grup de, dels últims dels últims i això no és just. Uh -huh. Montse, has trobat la gent gran i tant. Sí, estan I en camí. Una la superada. Vale. He patit molt. Eh, mira, presento la Laúlia la Tort, ella és la Montse, López, Montse que té Parkinson. És i... un plaer. Escolta'm, saps que ben... el dia 23 que va ser a Sant Jordi el llibre teu, va ser molt vengut? Sí, estem molt contents. i He parlat amb el Tom, amb el ton Bernils, l'ha dit jo oi, Jo l'he fullejat content. i, bueno... Gràcies. I, mira, he trobat una, bueno, un tema que, que, que m'ha sorprès molt i al mateix temps m'ha agradat molt, uh -huh. que és, el, el, eh, és referent a, la, a les malalties, vull dir, uh -huh. eh, bueno, tota la part emocional, uh -huh. eh, i, i, i voldria pues, pues, comentar-te... Bueno, un res, dues preguntetes. Uh, tu creus que sent a creientceptes um, més una malaltia crònica, com és pos pues, la meva, una malaltia crònica o una discapacitat adquirida? Mira, en, en el llibre hi ha el capítol que es diu uh, curar o guarir el cos i l'ànima. Això mateix, sí. Um, tots els que som cristians, o des de la, des de la teologia cristiana, això també ho explica la Teresa, mm. uh, creiem en, en una antropologia tripartita. És a dir, si els grecs ens parlaven del cos i l'ànima... Els cristians hi afegeixen una tercera dimensió. I això és el que explica la Teresa i amb el que jo hi ja estic totalment d'acord. Si volem estar sants, evidentment hem de tenir cura del nostre cos, no? Quan ens trenquem una cama immediatament hem d'anar l'hospital que ens unguixin perquè torna a estar recta. Després hem de tenir hem de tenir cura de la nostra psique, de la nostra manera de ser, de les nostres emocions. No? Uh, sovint en aquesta societat uh, hi ha uns mecanismes de repressió, motius, que, que són negatius. Hem de, hem de ser capaços de viure l'alegria, hem de ser capaços de viure la por, hem de ser capaços de viure la tristesa. Uh, les emocions són sàvies. No? I la tercera pota d'aquesta antropologia mm. és l'espiritual hem de ser capaços d'obrir-nos a la transcendència. Digue-li com vulguis, digue-li Shiva, digue-li Déu, digue-li Cosmos, digue-li com vulguis. No? Però les persones, jo crec que per estar equilibrades, per estar centrades, hem de tenir cura d'aquestes tres dimensions, cos, ànima i esperit, el cos biològic, les nostres emocions i la dimensió espiritual. Uh, jo crec que l'equilibri en aquests tres àmbits uh, fa que tots estiguem bé. Siguem discapacitats o no? La persona humana és una persona cridada a ser feliç i a la, i a la integritat i a la plenitud. Jo t'escolto i em trobo millor. Mira, se que Ai, soc i tot. Tu, tu creus que una malaltia pot ser, vull dir, conseqüència de... de a veure, que si és psicosomàtic, vull dir, jo... una malaltia d'un disgust, d'un... Mira, això, clar, seria genial tenir aquí la Teresa com a doctora que ho contestés. Ja, ja. Llibre... Si ho la convidem, la convidem, Montse, el... per agafar unes preguntes. Sí, sí. En el llibre, el que sí que diu, no podem parlar de que les malalties estiguin provocades per les emocions, però el que sí que és cert és que el nostre estat emocional segur que intervé en la nostra manera d'abordar la malaltia. Doncs tu seràs una persona saníssima. Ai, no, porto molt temps treballant-me i el que em queda. Ah, la vida no. és un aprenentatge constant. Escolta, eulalia.blogspot.com uh -huh. eh, continuarà actiu? Mira, tinc el blog actiu, la veritat és que estic una mica vaga i molt fa temps que, que no hi actiu. escric, ah, però amb Guatemala ve veure si és una oportunitat per emprendre-ho. Si no, al Juan li ensenyes internet Exacte, i ja tens i, allà, i si va, un community manager, però segur, eh? Eulàlia Tort, eh, periodista de bandera i dona, no sé, sense fronteres. Ai, gràcies, eh, moltíssima sort a Guatemala. Recorda, tinguis present les persones amb discapacitat també, mm -hmm. com el Juan, aquest mestre que avui ens ha acompanyat. Gràcies. Misteriosament al programa. Ha omplit tota l'entrevista. T'has Exacte, és que s'ho mereix. La és seva figura és extraordinària. Sí. Juan, que guapo eres, hijo pues mio. Sí. Vinga, pues prende sí. los números en català <laughs> la próxima vez. T'entrevisto <laughs> desde Barcelona. Una abraçada, Eulàlia. Una abraçada, gràcies. Vinga, Montse, nosaltres continuem. Ara fent una petita pausa literària amb la Carme Reix i la Mercè Guiu i després a Tàxies. El de Mercè Guiu. Investigadors valencians estan treballant per desenvolupar una nova generació de videojocs que contribueixi a millorar la vida de les persones grans. Els resultats d'aquesta investigació, anomenada Senior Play, afavoriran la creació de nous productes a lleure que aportin un valor lúdic, terapèutic i preventiu, capaç de potenciar les habilitats cognitives, funcionals i socials dels més grans. La popularització de les videoconsoles i l'envelliment de les primeres generacions que van començar a utilitzar-les apunten que les persones grans seran un dels principals usuaris d'aquest tipus de lleure en un futur proper. A més, la tecnologia, amb la mesura justa, clar, contribueix a evitar l'exclusió social, mitjançant, per exemple, la potenciació de les relacions intergeneracionals. La tecnologia utilitzada en aquestes videoconxoles s'ha d'adequar quan accessibilitat i prestacions el col·lectiu al qual s'adreça incorporant sensors especials que determinin si els exercicis físics són correctes per a la rehabilitació i amb monitors del ritme cardíac. Es tracta, doncs, d'una novetat que ens ve majoritàriament dels Estats Units i del Japó. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. La magnitud d'un sentiment mai no es medeix, és com una ona inesperada de la mar, que no saps com, menys el per què, sorgeix dins de l'estadi emoció amb la potència misteri. Tots engendrem sensacions de totes menes, com ens sobten dins de la cambra intimitat, encerclant telesflares no perdudes de tots els temps que, immòbil, et desplacen dins de l'explosió calmada o no. Mai no sabrem per què en un sol instant som com la mar calmada o com volcà. Per més tecnologia a dins de l'ésser hi ha un mecanisme tan elaborat que no, hi han, no nascut encara cap humà que pugui entrar en la magnitud d'un sentiment. Catalunya sense barreres. Tots els divendres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández. Doncs continuem amb més programa i amb tu que ens escoltes, que escoltes l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest divendres 3 de maig. Ara sí, al costat de la gent gran, que no sé què és el que ha passat, que m'arriben en mitja hora tard. Pedro, Curado, Carme, Reichs, Manuel Parcerissa, què passa aquí? El és metro, que... tu, metro, que hi ha vegades metros, Metro, però i... si en cotxe des de sí, no, de Montal. Quin no, ve... metro és aquest? <laughs> què ha passat realment? La, ver la veritat és que, no sé que ens hem quedat a, a la, la plaça no no parlant, no parlant, no parlant dels canvis, parlant dels canvis. Us he quedat a la plaça parlant. Sí, sí, parlant dels canvis i fins que ens hem adonat que, escolta, que bueno, una, una mica més no arribem. Pedro, si has agafat tu la directa... No, jo penso que és que quan ens enrottem és la crisi se va el temps. Ja, ja. <laughs> em diu el Toni Huguet que encara estan a la porta la Maria Godó i l'Auri sí, parlant. Sí, perquè anaven molt retardades elles, tu. I no. nosaltres hem adelantat una mica més el pas. Jo he de continuar amb el programa, eh? M'ajudeu vosaltres... Sí, sí, sí. Bé, esteu a l'espai de FEDER. Ja us sabeu que un cop al mes presentem una malaltia minoritària, aquí, al programa, i avui ens acompanyen la bona gent de l'Associació Catalana de Tàxies Hereditàries. L'Issac Camela és president de l'entitat i afectat d'una tàxia de Friedrich. Eh, què tal, Isaac? Bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Gràcies. I també Maite Bartolí, que és mare de dos nens afectats de tàxia, també de eh, Friedrich i tresorea de l'entitat. Què tal? Benvinguda. Bona tarda. Gràcies. Doncs eh, tenim un afectat i un familiar aquí a la taula. M'imagino que la realitat sobre la mateixa malaltia... ¿Es o no diferent, qué dirías Isaac? Isaacac ben no yo no creo que ser diferent eh porque el flames estanem tan jo com como la mai te voy dir eh el saben perfectament en ella perfectament les formass dear seus nens y yo sé en primera persona se din y la mia mare sap barrere el problemas que tin yo, Vo dir que a todata familia estem malmadeder, podríamosem intentar superar pues, tot el que se'ns posi al davant amb aquesta malaltia. Sí, Isaac, què és una atàxia de Friedrichs? Tu que la pateixes. Bueno, de Friedrichs concretament... És es que eh... pronunciar això, Déu meu, sí, tu fas millor que jo, que jo, eh? Sí, jo perquè no puc, hi ha, eh? ha molt tipus sí. de d'atàxies, primer, però la l'atàxia de Friedrichs bueno, concretament és deguda al problema genètic, val? que és de gaire d'herència recessiva d'autosòmia, això vol dir que no està lligada al sexe i que està, a més, que necessites que els dos pares siguin portadors de malaltia i, evidentment, un portador és asimptomàtic, no, no ho sap, que és portador, fins que no té, té un fill afectat de malaltia, que és el cas o el cas de teu... Llavors... Eh... Aquesta definició me l'has fet perfecta, però a mi no m'estic què et passa. Sí, llavors... Eh, la... Vas per polític? Quan asint... No, no. Dic no, per una cosa i contestes el que vols. No, ara no va el tema. És que m'enrodo molt. Digues, digues. Quan asint, Tomàs, que és el que suposo que t'esperes que contesti, eh, bàsicament la taxa, el que provoca... La taxa de veig eh, és de falta d'ordinació i de moviments i eh, dificultat, dificultat en l'equilibri i a, a, a això bàsicament en quant a síndrome neurològic i té molts altres eh, símptomes eh, doncs de vegeix, molts. Des d'escoliosi, deformitats de concavitat dels peus, Eh, problemes de cardíacs de miocardiopatia eh, problemes de parla com podia comprovar eh, problemes d'eficiència de auditiva home, problemes eh, de parla i mm. Isaac bueno, jo ja dic mm. <ríe> com a <ríe> roi com que continues així jo marxo bueno, eh, jo eh, ja fa tu el programa eh, sense problemes sí, sí. Eh, problemes de devolució hi ha ja. molts índimes associats ja, ja, ja, ja t'entenc. Els fills de la Maite, ella és mare. Sí. I veu, conviu, amb aquests, eh, aquestes dificultats amb els seus fills. Com ho viu, una mare? És pues fatal, perquè al principi tu quan tens els nens és una malaltia de neurodegenerativa i per tant, fins que no tenen una certa edat, no te n'adones en absolut. Eh, en el meu cas ja tinc tres nens, un de Sa i dos amb, amb atàxia de, de Friedrichs. I, bueno, és una malaltia rara. Uh, primer els nens estan bé, després els nens sembla que es tornen patosos. Hi ha unes certes di dificultats, cada vegada menys, però de diagnòstic de la malaltia, que, que veus que els nens, doncs pues, això, cada dia són més petosos, però no els portes al metge i ningú sap què tenen. I, I finalment, doncs, uh, si tens sort, entre cometes, et diagnostiquen i llavors el diagnòstic és de, de pleguem i nemsen perquè ara què fem, no? Allò et diuen, molt bé, no s'hi pot fer res i això aniran a, a pitjor. Uh -huh. I llavors, els, els seus fills quina edat tenen, Maite? Uh, un nen de 14, no, una nena de 14 i un nen de 16. I uh -huh. tinc un nano de 18 que està bé. Uh -huh. I el president quina edat té, Isaac? Jo ja tinc 35. Ah, ja és una mica major, eh? Això qui li diu a vostè, 35 anys, l'Isaac, els seus fills? Encara no són majors d'edat? No, bueno... Hi ha vida per davant, no? Sí, sí, però els, uf, els costa fer-los entendre eh que hi ha vida per davant amb una nena de 14 anys i amb un nen de 16. Eh, jo ja els hi explico cada dia del món. Però l'adolescència és difícil i, i en aquestes condicions, bastant més. Mm -hmm. Com va més. ser la teva adolescència, Isaac? Doncs, eh, difultosa. difultosa, ara que em dius la Maite. Sí. De fet, perquè... jo li demano consell, eh, sempre. Sí, perquè tot, clar, evidentment, eh, amb aquest tipus d'ataxia, concretament la Freireich, altres tipus que no, però la Freireich, bàsicament, s'envolupava l'adolescència. Infants-adolescència, sí, pre-adolescència. Sí, senyor. I és un problema doncs, perquè, a part de problemes ja habituals de ser adolescent, a sobre eh, tens un fotiment de dificultats afegides. Però, bueno, eh, s'han de superar com ell sap el que es pugui, intentar estudiar, o eh, perquè, evidentment, no podràs guanyar la vida fent de manovra. Però, si... Sí, Uh, Hòstia, desremblubes la teva capacitat intel·lectual. No, no et guanyaràs la vida fent de què? De manobra. De paleta, de, paleta. De, paleta. De... de portador de càrregues... Ja, ja, ja, ja. ja, ja. O de cambrer. O de cambrer, la... Home, tu, És un xiste. Isaac, tu, tu no has provat a fer anuncis, perquè ets molt guapo, no sé, com a model de cara, sí, per exemple. Sí, bueno, jo estic, bueno, boníssim. Home, perdona, no, no, no t'ho dic... De broma t'ho dic de debò? Tens una cara no, no, molt no, atractiva. Jo ho diré la meva dona, eh? Ah, veus, veus. Pues, molt bé. A veure una cosa, aquesta... Eh, tàxia que té l'Isaac i els fills de la Maite dius Maite que, bueno, que és, vaja, no, no, no es i com així, tot i que ja la va descobrir un neuròleg alemany l'any 1863 sí. com és la cosa? Bé, bueno, perquè és una malaltia rara, tot i que dintre de les atàxies és, és de les més prevalents, però, però és una malaltia rara i la majoria dels metges, uh, jo crec que ara més, no? però fa cinc anys no ho havien sentit a dir uh, mai, excepte algun que ja hagués, hagués trobat uh, en, en, aquest, en, en aquesta d'allò. Llavors els símptomes pues, al principi es pues, van confondre amb una falta de maduració... No, amb, amb moltes coses i, i a veure, és tan tonto com si no n'has vist mai cap, és molt difícil diagnosticar-ho. Jo ara, si vaig pel súper i algú que en té, li, li quasi que li puc explicar, no? Uh, però, però si un metge no ho ha vist mai, doncs no ho sap. I, la, i, i si no coneixes bé la sintomatologia, doncs el que, que s'ha de fer és una prova genètica i no, i no tothom uh, et, va et va receptant fer proves genètiques per mil enfermatats per 7.000 enfermetats malament rares que, que, que hi ha. Això seria un cost absolutament astronòmic i inassumible. No hi ha tractament curatiu? No. Mm, tot i que vosaltres parleu molt de la importància del paper de la rehabilitació i la logopèdia. Per què us observeu aquestes disciplines? Bueno, la rehabilitació a la logopèdia, a la psicologia, a l'anòmic social, a la fisioterapia, evidentment és, és important per intentar doncs, o mantenir, mantenir el màxim possible les capacitats de vida diària i, o, i intentar ralentir o estancar al màxim l'avenç de, de malaltia perquè clar, com ha la Maite el seu malaltia neurodegenerativa cada cop en teoria és pitjor has doncs mantenir o el màxim possible, llavors el fet de fer rehabilitació, fisiotràpia i estar actiu el dia a dia el màxim que pugui sortir amb un llevat o fer dintre les solitats a cadascú, clar uh -huh. eh, doncs és vital sí. eh, Hi ha altres patologies afegides a la mateixa atàxia no? com les afeccions cardiaques que comentava l'Isaac, la diabetis, també l'hipotiriodisme les pèrdues auditives visuals, incontinència urinària bé, amb tot aquest panorama Isaac, per què tu estàs bé, content, Bueno, tu em, veus bé, tu em veus bé ara. Tens moments, Però, plans, clar, imagino. Vinga, tinc els tres moments i un fotimer dificultats de la vida. l'única que intento, doncs, afrontar-ho el millor que puc, està clar. Uh -huh. I intentar viure la vida, doncs, el màxim les més capacitats i donar el màxim possible en tot. Eh... Eh, això és un, atre, un altre aspecte clar a tenir en compte, que amb les ataxies, amb totes les ataxies, sobretot amb la freta, eh, cada persona és molt. Yeah. O sigui, és molt, molt, molt electrogènic. Vull dir, una, un nano pot eh, amb 10 anys necessitarà utilitzar cada dia rodes, i hi ha gent que amb 35 o 40 encara no utilitza la dia de rodes. Sí, sí. Llavors, eh, cada persona doncs, és un curs diferent. I en molt meu cas, doncs, dins de la meva malaltia, doncs, he trobat una via per poder desenvolupar-me doncs, amb el llibre possible. Uh -huh. Tu sí. vas en cadira de rodes. Sí. Uh -huh. T'has casat. Sí, he casat. Sí, uh -huh. sí. Maite, què li sembla això, de que li sap que estigui casat? Com quan veu els seus, seus la... fills. A mi em sembla perfecte. <ríe> uh, ojalà tothom pogués uh, portar una... Tothom tingués el cap també ben amoplat com l'Isaac per, per, per intentar fer la vida el millor possible, tal com m'ho diu ell. Ell va tenir... El, el, d'estudiar, de, de, de, de treballar, de, de, de fer aquesta vida el més normal possible però com diu ell, eh, a veure, ni el desenvolupament de l'enfermatat ni, ni el com s'ho agafa cadascú, no té res a veure en cada cas i llavors doncs, les coses poden ser millors, pitjors mm -hmm. o, o en qualsevol cas tothom diferents. Eh, ojalà tothom eh, acabés assumint que, que allò de la cadira pues, és una cadira però que, que tu pots fer moltes altres coses. Però això és molt difícil. I Isaac, què has estudiat? Jo vaig estudiar en Biologia, després vaig fer Biotecnologia biote biotecnologia i ara estic fent el tut doctorat d'Autònoma. Uh -huh. de... I en què has treballat? Bueno, fan recerca. Uh -huh. Sí, porto ja... Fa 9 anys estic uh -huh. treballant. On vas conèixer la teva dona? La vaig conèixer... Doncs eh... pues mira, del real de la taxa. Ah? sí. <s1> <s1> <s1> <s1> <Extas> perquè ella tenia una molt amiga seva tenia taxa de Freelich, també. Sí. I un dia parlant jo amb jo que tenia taxa, va dir, ostres, per online, eh. Tinc una amiga amigues de parlar i tinc moltes finestres obertes. Us poso junts per estalviar, bueno, per millorar com va ser. I arrel d'allà vam començar a parlar i, mira, un dia vam quedar, i uh, així. Ah. Mira, mira. mira, pico de oro, el chico, sí, sí. Claro. a saber que conversacions online tenies. No, no. eh? Perquè, escolta, tu discurs entens, eh? No, sí, sí. eh, eh? I atractiu, també. Per tant, eh... bé, al paper eh, hem parlat del, de que aquesta malaltia no té curació, que hi ha una importància vital de la rehabilitació, també de la logopèdia, eh, i de l'entitat al suport de l'entitat a les persones afectades. Quins, quins diria, qui, qui diria que Jo crec dirió? que és bàsic, no? és bàsic, uh, surts del metge aquest que t'ha dit uh, tens això, no tens cura i cada vegada anireu a pitjor i no anireu a millor, i ens dius, bueno, mm, i què faig? I uh, ja el metge directament ja et diu, posa't en contacte amb l'associació, sí, sí. sí, i a partir d'aquí uh, és uh, com... pots començar a entendre el que et passarà, el que hi pots fer i i, bueno, i i no ens hem donat per vençuts, no té cura i la nostra associació doncs ens estem bastant eh, abocats a, a buscar investigacions de, de coses que puguin solucionar aquesta malaltia. Sí, de fet un dels un dels punts principals de la un dels objectius és és precisament això, és Eh, doncs, que la societat de mèdica, neuròlegs, investigadors i tot ens coneguin i els puguin, puguin derivar els pacients que els arriben doncs, que nosaltres perquè ens poden informar, orientar, assessorar eh, i a part doncs, doncs, estem molt, molt en pro de tema de recerca intentem col·laborar en projectes Projectes en novell aquí, sinó espanyol, internacional eh, europeu, a Estats Units, hi projectes eh, de tot tipus Hi ha moltes línies avui en dia amb, sí emocionament van intentar recar un web eh, tipus de... sí, un web El nostre web és Associació Catalana a Txis blogspot.com. Uh -huh. i el mail associació catalana taxis arroba gmail.com uh -huh. Repetim el web? associació catalana taxis tot junt eh, punt, blog, spot, punt uh -huh. Molt bé, doncs ha estat complet tenir-vos al programa tant a l'Issac eh, Amela que és president de l'entitat de l'Associació Catalana de Tàxies que avui ens acompanya a l'Espai de FEDER, afectat també d'una tàxia, i la Maite Bartolí, tresorera de l'entitat i mare de dos nens afectats. Les persones grans s'han quedat sense paraules. Increïble. Sí. No, no s'has donat l'entrada, no he entrat, però jo a Maite li considero fer una pregunta perquè per a mi és molt important. Deu segons, Pedro. era a una mare luchadora... Pero encontrándose con puertas cerradas, con médicos que no dan soluciones, ya que quiere rápido, yo le quiero decir, sigue luchando, sigue haciendo lo posible, porque tus hijos, la máxima integración que van a tener es esa, porque sería muy importante que los laboratorios eh, descubiertos en el 1968 no hayan descubierto nada, ¿sabéis por qué?, porque per a ellos no es rentable. Correcto. Es. Estamos de acuerdo, ya, pero ya. lucharemos hasta el fin i lo conseguiremos. <ríe> Ay, ya, ya, ya. Y el, el pero sempre ha posado el dit a la llaga. S'ha de tener raó, eh? T'ha de tener raó del món. Carme, eh, Manel, vosaltres sí que no teniu paraules, no sé. No he no, quedat aquí. No, no, eh? no. Es que, francament... A veure, a mi el que, que m'ha cridat l'atenció és que o, dius que ha de ser i mares i portadors són pare i mare. I sí. Pare i mare. Sí. Curioso. Sí. I difícil, vol bueno, dir no bueno, ha formatat. A l'albinisme també, Manel. No amb totes taxes. Eh? Amb, amb, ta no amb, ah, sí, eh? amb sí. fredes. Hi uh -huh. ha altres tipus de taxa que són dominants. Que uh -huh. És que a mi l'Isaac, sí, ho dic bé, no? Que... Ja m'ha deixat el que ha dit. Vull dir, ella ho ha dit tot. Ja, ja M'he quedat sense Escolta, paraules. Escoltant l'Isaac -li ja està, tens en ment mil poemes. Sí. Que sí? sí. Eh? Ja ho sé, ja t'he vist aquí amb, sí, cada... De amb cada literària. Vinga, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Isaac i Maïta, aquesta és casa vostra. Moltes bon gràcies. Eh? gràcies. gràcies. No, gràcies. No gràcies. Nosaltres gràcies. ens anem ara a repassar ofertes laborals eh, que S'arriba de d'FSC Inserta destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. I ho amb la Dolors eh, Garcia. Molt bona tarda, Anna. A FSC Inserta aquesta setmana estem seleccionant un operador-operadora per central d'alarmes a jornada completa per a una empresa ubicada a Esplugues de Llobregat. S'encarregarà de la resolució d'incidències així com introducció de dades a l'aplicació corresponent. Es requereix experiència mínima de 6 mesos en llocs similar, amplis coneixements d'ofimàtica, coneixements en AutoCAD i català alt, així com habilitats comunicatives. Una altra oferta ens arribades des del Prat de Llobregat, on estem fent recerca de perfils de jardineria per realitzar la conservació i manteniment dels jardins i plantes, tant d'interior o exterior. També realitzarà tasques de sembra, rec i poda, aplicació de tractaments fitosanitaris i neteja. Es requereix cicle de grau mitjà en jardineria o cicle de grau superior en gestió i organització de recursos natu naturals i paisallistis o, en el seu defecte, experiència en jardineria. És imprescindible tenir carnet de conduir i s'oferir una jornada parcial en horari de dos quarts de deu fins a dos quarts de dues. I ja per finalitzar, estem buscant per una important empresa en expansió treballadors amb discapacitat per servei d'habitacions d'hotel, aquests es responsabilitzaran de les següents funcions. Comprovar el bon estat de les habitacions, netejar i endreçar les instal·lacions immobiliaris, mudar els llits, aspirar i fregar el terra i trejar la roba bruta a la bugaderia. S'ofereix jornada de dilluns a diumenge de 9 a 15 hores en dos dies rotatius de en descans entre setmana. He estat a un horari flexible segons el contracte i l'hotel. Ja sabeu que les persones interessades en aquestes o altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Salutacions i fins la propera setmana. Moltes gràcies, a eh, Dolors Garcia i nosaltres continuem a Catalunya sense barreres. Ara sí, tertúlia de gent gran. Catalunya sense barreres. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Música Estem ja a la part final del programa, que és la nostra tertúlia de la gent gran. Clar que sí, avui eh? us plantegem les dificultats d'adaptació als temps moderns. I ja estem tots al complet, Pedro Curado, Maria Godó i Carme Arraix, Maria Partidissa i Auri García, les dues dones parladores. Què tal? Bona tarda. Ai, bona, tarda. bona tarda. Ai, Mani, el que s'ha d'escoltar, eh? Bona tarda. El que, que s'ha d'escoltar. Escolteu-me, esteu adaptats als temps moderns, sí o no? Hombre, sí, home, claro que és, quin home, remei, quin, remei remei reme. no quin remei, quin remei no queda, quin remei. Quin remei, Sí, sí, sí. Mireu, anem a introduir el tema de la tertúlia amb la reflexió de la Montse López, a què diu ella. El temps ha anat canviant i el paper de l'avi ja no és aquell de patriarca, però hem de creure que encara dins d'aquest temps són estimats i valorats. La majoria són conscients perquè estan dins de la societat actual i saben que la vida familiar és una altra. Però tant el paper continua sent, més que mai, transmissor d'allò que van recollir durant el pas del temps amb treball, penalitats, divertiment, cultura i aportar l'arrel de la saviesa viscuda. El sentiment d'amor dels avis ha de continuar sent model de persones honestes, rectes i amb les quals la societat sigui conscient en tot moment que són mereixedors del respecte. La gent gran actual, si gaudeix d'una salut mental plena, són útils a la societat, a la família i participen en cursets d'aprenentatge, com per exemple l'informàtica, el ball, el cant, jocs lúdics, etc. No deixem que el seu clam sigui oblidat. Pues Apalí, avisos han hecho a todos, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. ¿Qué os sí, sí. sí. parece? Vale. Lo ha hecho muy, muy, muy bien. La reflexión yo pienso que hay muy poco que añadir. Pero antes veníamos en el coche cuando veníamos de camino, sí. Auri, Manel y yo, y veníamos precisamente hablando de este comentario, de la integración de la gente en las grandes ciudades y la vida, si nos hemos entregado a una vida moderna. Yo pienso que en la YEN hay dos etapas. Hay la YEN de 60, 65 años, que se han integrado totalmente Totalmente a la informática y a la vida moderna, y a les, eh, perdiendo, como ha dicho Monse, precisamente ese patriarcado. Pero hay luego otra generación, sí. es la gente que vive en los pueblos pequeños, lo acabamos de observar, Auri y yo, están anclados todavía en aquel pasado, en aquel... Mmm, no, esto no porque me da miedo. Esto no porque eh, la informació que existe en estos pequeños pueblos, y lo digo así, es la ventana de casa i observar detrás de la porta. Ja. Ese es mi concepto. Sí, però, a veure, vull dir, canvis n'hi ha hagut. Els pobles també, oh. una, una miqueta grans, també, de, nhi do eh? déu nhi sí. Perquè saps què passa? La, la gent gran volem tenir veu perquè ens hem de que realment doncs, no és allò que diem que, que abans ens assentaven allí al foc, com aquell que diu, i allí anaves fent anys, els que anaven quedant. Ara no, ara, francament, has volgut sortir, has volgut, has volgut aprendre noves tecnologies, el qui, el qui ho vol, i parlar i te al dia, perquè realment és el que diem, volem tenir veu en aquest temps el karma uh -huh. tú de qué poplas habla del popla del entorno de las grandes ciudades Barcelona, Madrid, San Boi, los que estamos aquí al entorno o de Poplas Perdut no, en, jo parlo... en la terra d'Extremadura, Castella i bueno, Leó. Bueno, és bueno, ja, molt sí. diferent, eh? Sí, sí. Jo parlo de Gramún i Gramún és... és un poble maco. Clar, vull dir, aquí generalment la, la, la gent gran són més grans que no pas ho eren abans, però també estan més integrats a la societat. A part de que, realment, eh, probablement per les qüestions de les separacions i aquestes coses, hi ha molta joventut que ha perdut el, el, el, el clàssic avi, però els que el tenen el valoran molt. Els que tenen un avi i una, i una iaia els valoren molt perquè és un bé preciat, eh? és, un... és valuós. Eh? A ver, yo quería también explicar un poquito yo creo que, que hemos cambiado mucho. Bueno, yo no sé si he cambiado, porque es que no he parado. Yo continué criando a mis hijos, acabé de criar a mis hijos y yo he continuado, continuar, continuar. O sea, que no soy de los que venimos mayor de los que vienen ahora, pero yo creo que los que vamos delante con 70 y ya rondando 80, eh, estamos dando también un ejemplo a los que vienen detrás, ¿eh? porque es que mmm, sabemos que, que no, esto da un resultado estupendo, porque el estar activo, esto te da vida totalmente. De dar a relacionarse con la gente. Tienes amigos de noche cuando a, mm, tú miras que, que tu familia está bien y que has tenido tanta relación con tus compañeros. Eso es vida. O sea, que los que vienen detrás, que vayan tomando ejemplo y no paren. Si te se pierde una persona por la vida, como nos pasa a la mayoría, también es muy bueno para recuperar mm, la autoestima. Claro. Estupendo. Eh. Pero aquí el tema que plantejamos es un otro. Es com Us esteu adaptant als temps moderns que són molt diferents a les vostres èpoques. Què ha canviat aquí? Ha canviat ha canviat molt perquè, francament hem tingut digues amb els quins eh, tenim ganes de tirar endavant, pues, hem tingut que prendre coses que realment per nosaltres és molt difícil, eh i molts s'han quedat pel Quines camí. Quines coses? Doncs pues, uh, l'internet mateix, eh, és, bueno, perquè et fa al principi com aquell que diu no goses ni, ni a posar els dits al el teclat, perquè perquè si et descuides t'esemba la pantalla i, i és, molt, és una mica difícil... Ana, bé, que mba'o digues. Per al manel el mòbil, no de última, última generació. Última generació. Última generació. No guenten no millo el mòbil del Manel. Sembla un robot. Vui deixa, que... a... ja s'ha adaptat, s'ha diage, s'ha joia s'ha sempre dir, molt actualitzat a tot a No, no, no. Ell ja ve adaptat, no perquè ell el no s'ha desadaptat. Però? Però, manel, no no. Tothom, eh? però manel no tothom però manel no toomes com tu, no, no, eh. Normalment, normalment, no, però... però que inclús inclús aquí la ciutat, gent com nosaltres que en volem tirar d'avant i que, que som Señor está... de que estas personas ya, ya. que di el Pedro eh? que di el Pedro es... cuánas sí. fan gran ya están a casa y ya no ya no ya estánn ¿eh? Y Ana acaba de hacer una pregunta muy importante nos hemos adaptado yo pienso que las circunstancias de la adaptación de nuestra generación y vamos a llamar un poquito más atrás más adelante, no es, conse si es consecuencia, quizás, de lo que ha dicho Manel. En una familia falta un abuelo, dos, o los hijos. Y yo pienso que ahí ha estado nuestra integración. Nuestros propios hijos y nuestros propios nietos nos han hecho integrarnos en esta vida moderna, en este avance porque la integración yo pienso que es lo principal que tiene que mirar uno esa valoración de integrarse en lo que hay alrededor Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Pedro nosotros hemos cambiado muchísimo mucho en la manera de, de eh, los hijos también nos han ido haciendo que aprendamos, ¿eh? ¿Quién no ha tenido una hija que ha vivido un tiempo con una con su pareja, luego se ha casado o no se ha casado, o se ha ido por otro o por otra? Esto yo creo que somos una generación al menos yo me considero así, sí, a y mi marido pero que es pan descansé también. Modernos, eh, estamos sí, sí. muy, muy sí. modernizados, la gente de nuestra generación, y yo lo veo es una cosa estupenda, porque no nos tiene que espantar nada de lo que la sociedad va cambiando. Pues cosas que no que nos eh? no cosas que han cambiado. Vamos a ver, la estabilidad familiar es muy diferente, ahora que Uy, abans. Es muy, muy, diferente. muy diferente. La estabilidad laboral. También. Hoy en día es inexistente. Sí, también. Eso en no la vuestra época no era así. No. no era, no. No era no así. La estabilidad económica. También. Pero eso, una de las cosas que ha cambiado, por ejemplo, que la mujer hoy en día trabaja, tiene su independencia y eso pues, eso es muy bueno para la familia. En un matrimonio que trabajen los dos, como está hoy en día la vida, pero claro, también ha cambiado de que la vida se ha disparado y es que tienen que trabajar los dos. Pero eso es una de las grandes cosas. Yo tengo tres hijas, digo, bueno, pues mm, están muy bien, gracias a Dios con sus parejas. Pero en caso que no llegaran a estar algún día, estoy contenta porque son capaces de echar su, casa, su vida para adelante, ¿no? No bastan dos días. Muy bien heu parlat de les noves tecnologies que és una Tambien, cosa que sí. no existia al el tan, vostre jo temps que, oi que eh? us enviàveu cartes per correu? sí, sí, bueno, eh? sí, sí, sí quines sí, cartes sí. rebeu ara les vostres bústies? oi, sí, ninguna del banco no? bueno, sí, les multes i los recibos Muy bien, no nos se creo, escribe Ana, nadie. Ana, que hay algo muy importante en esta evolución precisamente de la gente de la tercera edad. Y a veces pues se critican, bueno, pues la falta de servicio, los recortes, todo eso es existente, es cierto. Pero los ayuntamientos hoy día, con los servicios que están dando en el centro cívico, cursillos de información, de teatro, de expresión corporal, emisoras de radio que se han abierto casi en todos los municipios, creo que eso ha integrado mucho a la gente de la tercera edad. A veure, davant de quina dificultat d'adaptació als nous temps us sentiu fora de joc? Bueno, pues yo casi no me siento fuera de nada... Porque, hija, yo cojo... Bueno, yo digo yo, mi cuerpo, ¿no? Gracias a Dios, cojo los transportes públicos, estoy muy asistiendo a muchísimas cosas, al voluntariado, a mis nietos cuando me necesitan, a entendiendo yo, a mis hijos... Jo, francament, Maria, yo sí que em veig amb dificultat i vull dir, és una cosa bueno, que Carme, no puc... Amb, amb, amb, amb el... En la informàtica. No, amb, amb el telèfon, amb el Manel, eh? aquest m'embolica molt. Ah, Després, les càmeres aquestes de fotografies que, sí. que, que has de tocar tantes coses, jo francament. Ja dic, feu-me malé i deixeu-me malé, poseu-me la, pose -la punta. Ah. Vinga, més li fingit botonets i ja està. No, pues no, que que ninguna... no, a no, no a tot, eh? A tot no, eh? No, la informàtica nos costa molt a la. Penso la jo penso jo no tinc ninguna dificultat en eh? nada, sí, en muchas coses. Lògic, me pongo jo mismo eh la, la carrera a la que puedo llegar. Sí, tú, que sí. a ti, sí. Però jo no estoi en Twitter, però. No, jo tampoc, jo tampoc. No, poquit poquit. Oye, yo tengo correu electrònic també, i també me meto en ell. ¿eh? No mucho, sí, pero, no le contesto bueno. mucho a la compañera, pero no, no, vaya, también en ello. Eso es un poquito, però tú y tú a diario... i. Y... no, no, no, no, amb no, amb el amb el amb el amb amb no, no. Saps què passa? Et pren pre pre molt no. temps no. i llavors et, et queda perquè les hores, jo no ho sé, vosaltres, però cada vegada que ens fem grans, les hores sembla que molts les escurcen. Clar. I com que la informàtica ens costa una mica més, doncs pues clar, pa, pa, pa entendre-la bé... Que me deixen el WhatsApp és... i hablar, hablar. Ai, Això és difícil entrar-hi, ja hauries d'estar-hi escolta, jo m'he adaptat les noves tecnologies a mi per això, eh? les sí, que digues sí, sí. no les necessito, no les vull no, no, sí, no les vull, no vull fer més esforç és es verdad que la informàtica és lo que quizás los mayores tenemos más dificultats yo no entro y lo básico muy poquito, no, no, no, eh? pero sé que hay gente con un conocimiento extraordinario a, veure, Eso. a ver, a María i sí. la resta Als, eh, vull que em digueu si són llei de vida els canvis o són llei d'aquest temps, d'avui en dia? No, yo creo no que diría. son de hoy en día los cambios que hay no, hoy María, en día María, ¿eh? yo... María, yo recuerdo que cuando era pitita el meu padre le no sé dónde aniremos a parar, quins temps aquests temps con cambien pues, es digo, lo que día la día vida es una evolución por contra... eso digo que son los cambios que sí. está haciendo la sociedad pero, cada... pero toda la vida ha habido cambios es, como, es, como, ah, es como por supuesto como... bueno. hemos ido evolucionando continuamente y cuando bueno. nuestros hijos sean mayores y nosotros no, no. ya no estemos se lo digo a ellos Este celular inteligente que em fas servir, què és, això, iPhone, què és no, això? Què és això? Un smartphone. Un, un tablet? No, aquest és un... Un tablet, no és un, un smartphone. Sí, és un tablet. És un ya. tablet amb, amb més petit. Toma, dos, Toma. Dos millors, Calma, a veure si tablet. trobes no, alguna. No, no, si escoltes... escriure un high quality... Hombre, un haiku, si sí, con besi, pero me estimo más <risa> Oye, Ana, déjame un poquitín que... Diga, <risa> como dijo la meva mare así, Nada, 10 segundos Nada, nada, que yo prefiero estos tiempos Oye, porque si ahora me como unos churritos y me apetecen Y me tomo mi cafelito Y antes los churros se los comían solo los ricos Bueno, bueno, ya, ya, bueno escoltemos una cosa Que este me acaba en la tartulia ya que Bueno, parleo moltísimo Pero es que la Karma Raixus ha preparado un haiku sobre el, haipos, tema. Clar, escolteu, sobre el tema de la tertúlia eh, Però una miqueta eh? així, una miqueta de xispa eh? Sí, doncs vinga, una sí, petita pausa sí, musical I haipo. anem amb el Jaico per concloure la tertúlia de la gent gran oh. Endavant Quants temps de canvis A dins nostres ens grinyolen Jorns de silenci Per adaptar-nos a un món farcit de vensos Grinyols d'actrosis la pau del poble en lloc de llunyania de perjorns de vidre. No ens deixem vèncer. Estudiem amb esforços per sortir airosos. Ser gran no importa. Si, si passes cada etapa amb optimisme. Si acceptem reptes, mastega el triomf de la bellesa. Que et sents tan viva... Amb artrosis però viva, no? Un sí. aplaudiment. Sí, sí, sí. Gràcies, Pedro Curado, Maria Godó i Carme Reich, Auri Garcia i Manel Parterissa per haver compartit un programa amb nosaltres. Fins el proper mes. Gent gran, gran, gran, d'acord i de saviesa no i de tot gran. plegant. Vinga. Vosaltres, amics i amigues de la ràdio, sigueu persones felices i solidàries. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santural, les enquestes, els concursos. Exprimeix Radio Estel tant com Bulghis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioastelbcn i twitter.com/radioastel. Busca'ns, connectarem amb tu.